Olá, meus amigos. Este é o início do nosso curso chamado Cristianismo Essencial. Espero que vocês aproveitem ele plenamente e absorvam tudo aquilo que vai ser ensinado por aqui, tá bom? Vamos lá. As escrituras afirmam que há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Com isso, elas deixam claro que o cristianismo preza pelo conceito de unidade. Então, não se fala em cristianismos, nem igrejas, nem mesmo em grupos. Inclusive, quando o apóstolo Paulo se dirigia às igrejas nascentes, ele se referia à igreja que se reunia em Corinto, à igreja que se reunia em Tessalônica, até mesmo à igreja que se reunia na casa de Filemon. Então, veja, a ideia que era clara é de que havia apenas uma igreja, que, é verdade, estava dividida ali em diversas comunidades menores, mas isso por uma mera questão de logística, porque era impossível reunir a igreja toda num lugar só. Mas havia apenas uma igreja. Ocorre que, nesses mais de dois mil anos de história, os cristãos se dividiram e formaram grupos diversos com doutrinas diferentes. E que apresentam tantas divergências que a impressão que passa é que aquela unidade proposta na Bíblia não passa de uma mera idealização. Ainda mais quando nós vemos esses grupos anatematizando-se mutuamente, parece que eles sequer comungam da mesma fé. E, e diante disso, diante desse distanciamento entre os cristãos, dessa separação tão evidente, os teólogos e aqueles que empreendem estudos cristãos acabam tendo de escolher uma das doutrinas, uma das vertentes, como base para os seus estudos e para as suas interpretações. Mas pense bem. O que identifica uma vertente cristã? Certamente não é aquilo que ela tem em comum com, com as outras doutrinas o que identifica uma vertente cristã é exatamente o seu ensinamento peculiar. Por exemplo, dizer que Jesus Cristo é o Messias, todas elas dizem. Mas, por exemplo, é, afirmar a dupla predestinação, apenas o calvinismo faz. Dizer que o Papa é inerrante, apenas o catolicismo faz. Então, Essas são as doutrinas peculiares, as doutrinas particulares. As doutrinas que identificam a vertente. Mas se nós queremos entender aquilo que eu chamo de cristianismo essencial, por hora nós vamos precisar deixar de lado essas doutrinas particulares e começar a rastrear o pensamento cristão milenar. Para que nós possamos é, seguir nessa busca até o núcleo da proposta cristã. Que, na verdade, nós vamos procurar aqui é aquela proposta inicial do cristianismo. Aquilo que define o cristianismo. Aquilo que deu início à sua existência. E que, exatamente por isso, todas as vertentes realmente cristãs possuem como fé comum. E para fazer isso, nós vamos precisar entender aquilo que o cristianismo propõe primordialmente. E aquilo que lhe oferece para aqueles que o absorvem. Isso é nada menos que a busca da unidade cristã, mas não no sentido de ecumenismo. Ecumenismo é a prática comum por religiões diferentes. Não é isso que nós estamos procurando aqui. Nós buscamos a unidade, no sentido de achar o que todos os cristãos têm em comum, o que é ensinado em suas igrejas e não se altera seja onde for ministrado o Evangelho. Então não importa para mim o que te faz armeniano, não importa para mim o que define tal pessoa como ortodoxa, o que eu quero é realçar aquilo que faz alguém cristão e mostrar também, por um outro lado, o que torna seitas como as testemunhas de Jeová ou o Espiritismo como não cristãs. O que elas ensinam que entra em conflito com a proposta básica do cristianismo? E falando em proposta, é essa proposta que para ser compreendida por nós precisa ser buscada sem qualquer viés específico. E por isso ela não pode ser encontrada sequer em algum período da história da igreja. Na história da igreja, na igreja, nós vamos encontrar sim A explicação, a interpretação, a exegese que tanto nos ensinam, né? mas também nós vamos ver na igreja, na história da igreja, os desvios, as omissões e as peculiaridades. E se nós tentarmos entender o cristianismo a partir das doutrinas já desenvolvidas, a chance de nós escorregarmos para uma interpretação peculiar é muito grande. E o que eu proponho é sequer um retorno à igreja primitiva, como muitos teólogos fizeram, no meu modo de ver, equivocadamente. Porque mesmo a igreja primitiva também estava contaminada. Também havia nela um bocado de desvios no entendimento da pregação apostólica. Ela também sofria com a absorção de doutrinas estranhas ao do evangelho. Tanto que... Os apóstolos precisavam o tempo todo adverti-la dos seus erros. Paulo fez isso, João fez isso, Pedro fez isso, Tiago fez isso. Então quando eu falo essas coisas, algumas pessoas se escandalizam, como se eu estivesse propondo aí um, um tipo de desconstrucionismo da religião. Só que isso não, não tem nada a ver, isso não é verdade. Eu apenas parto do princípio de que se existem diversas vertentes cristãs, E se elas se apresentam com ensinamentos que em vários pontos divergem entre si, se essas divergências são tão profundas que chegam a ser inconciliáveis, então, obviamente, há algum erro aí. Se a verdade é uma só, gente, e se o cristianismo é um só, então, em algum ponto, todas elas têm algum equívoco. Se todas estivessem na verdade, todas pensariam exatamente igual. Não existem duas verdades e não existem dois cristianismos. Isso que eu estou falando não é especulação, é apenas uma questão de lógica. Não é possível dois ensinamentos diferentes estarem certos. Por isso, se eu tentar compreender o cristianismo com base em uma dessas doutrinas apenas, eu vou ter grandes chances de estar abraçando o ensinamento que contém algum tipo de erro. Por isso, para os fins deste curso especificamente, vamos tentar entender o que a revelação escrita, ou seja, as escrituras informam sobre, principalmente, o que é essa proposta do cristianismo, essa proposta original que nós estamos buscando. Entenda uma coisa, eu não estou aqui tentando oferecer uma nova interpretação, nem quero negar qualquer doutrina cristã específica e muito menos eu quero me colocar acima dos grandes intérpretes de todos os tempos. O que eu proponho, na verdade, é que nós façamos uma análise da revelação, né, e na medida do possível, sem um viés doutrinário específico, para aí sim nós confrontarmos isso com o que ensina a igreja. E aí no final, no final das contas, nós vamos perceber que o que nós encontramos não foi uma nova doutrina, Mas, na verdade, a confirmação daquilo que já vem sendo ministrado na igreja há muito tempo. Daí, você vai me perguntar, qual é a vantagem, então, de nós lançarmos mão deste método? Bom, a resposta é a seguinte. É a possibilidade de não apenas sabermos a doutrina cristã. Porque nós podemos ouvir a doutrina, aprender a doutrina e sabê-la. Mas, quando nós é, empreendemos um esforço intelectual em cima da revelação original, tentando compreendê-la, tentando absorvê-la, então nós vamos fazer isso de uma maneira mais profunda. E vamos ser sinceros. Se os cristãos fossem instados a explicar, em poucas palavras, o que é o cristianismo, se, por exemplo, nós pegássemos um grupo de cristãos e pedíssemos para cada pessoa desse grupo explicar para nós o que é o cristianismo, certamente nós teríamos uma enormidade de explicações diferentes. Não que essas explicações estivessem erradas em princípio, mas é que cada pessoa acabaria enfatizando um aspecto da fé que lhe parecesse mais importante ou mais condizente com suas expectativas ou até mesmo com seu temperamento mas é, apesar do cristianismo ser incrivelmente universal e abarcar diversos aspectos da vida humana, há algo nele que é fundamental, que o explica, que o define, e que faz ele ser o que ele é. Então, neste curso, a minha proposta é exatamente a de um mergulho nas profundezas do cristianismo, até o seu núcleo, naquilo que ele é, e naquilo sem o qual ele deixa de ser. Vamos extrair a essência do cristianismo, a essência do ensinamento cristão, para compreendê-lo, desde seus fundamentos. E fazendo isso, nós vamos estar preparados para empreender outros estudos, porém, agora com um alicerces, Bem fincados, bem fortalecidos. E isso vai nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que nós estudamos daqui para frente. Essa é a proposta do nosso curso, é isso que eu estou oferecendo para vocês.